Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak barestua. Asteazkena dugu eta asteazkenero bezala, oiartzungo Udalaren tarteak gaurkoan, e, bueno, biar e, martxoak sortzira, eta, bueno, bain bat ekimen antolatu dira oiartzunen, eta ez bakarrik ekimenak baizik eta e, berdintasunaren inguruan haituko gea berdintasun zinego zideen, miren, hirigo jenekin, kaixo, miren, egun Kaixo, egun hon denaik. Zemotzen ba, hai, ba, ez, oke, Bai, bai, ba, zake bai? Bai, primeran. <gül> bueno, ba, lehenengo galdera e, oso erreixa. Horendik eh, ez gehasi, ez garezketan, baina Horendikan gauza asko daude Egiteke ez? Ba, egia da, gauza asko dozte itzeko Naiz eta, bueno, eh, pixka Piskapozitibun ikusten hasita Hine gauza asko indin eh, Ba, dozte kontu batzuk garai batin zin bezala ezautu ezkioan Puse, xin iztezin egiten Zeizkigunak, bineo, bueno Emakume asko, eta gizon batzun Borroka esker, ba, jundina berdintasun erantz eta normaltzen, eta egila da, gauza asko india urtetan, eta guantikan asko doileko, eta poliki-poliki da gaien.: mm -hmm. Bueno, lehenengo aldi ez du zinegotzi bezala, berdintasun zinegotzi bezala. E, desberdina izango da zutzako martxioan sortzia edo arrazoi gehiago ematizu horrek e, borroka hori edo ez dakitzen nola... Bé, bueno, eh, ikus puntu personaletik, haitxortu eh, berrakat, estela bereziki motibatzen daun gaibat, eta, bueno, militatu duten, oain arte, militatu duten gaibat ez dela. Minio, nahizta, erabata doze hon, niten dira eta batzukin identifikatu sentitzen naz, eta beste batzukin igual ezain beste, minio, bai, bada sentitzen duten gaibat, noski daiez, eta bai, urbilagotik zeitzia, eta pixka geixo implikatzea, bai, nire kargo, kargo ardura berri honek, bai, ematen hau. Mm Huu. -hmm. Bueno, en el plenoan en pasadoen bat onartu zen eh eta bueno, zure interbent interbentzioan eh, memoria historikoa delakoa ebadu zen uneste, bai, bueno, zen pizka bat pizka batez oso orokorra bueno, o bueno, feminismo nikuspetik o emakumein borroka ta berdintasunan ikuspegitik, ba, oso principio Orokorrak eta ez daia nola san ba feminismoa punta punta da biltzen Euskal Herrian ba aldarrikatzen dutena gaur egun eta bueno politika integralak eta patriarkatu aurkako borroka o bueno bai patriarkatua aliketa indarri geien kentzeko eta zea ni gehiotzen ratu nitsan geu nere hitzaldiean e, o interbentzioan ba, e, urbilago jugun gauzako, herrian ingodin ekitaldita, eta, ba, nik, e, igual, ez dutelako, lehenz handuten bezala ez dutelako militatu aurreneko filan hortan, ba, gehiur izten zait e, urbileko gauzak, ba, herriko erri, gauzak, eta herriko emakumik antolatu duten gitara aberatsa aberatxa hoi, oso aberatsa hoi, eta, eta ni batez ere hortan zentratu nintzen bai. Mm -hmm. Bueno, e, zer da, Ant antolatu duten, <laughs> Bofaz, zato juste gauza pila bat, bueno, eh gero igualastuko zait eta nikuz utzut eh hobeto delauan aipatzia, eh zailala izugarria, izugarri ja hiru emako metalde elkarlanin nola aitudin, eta nola itzen din, nola ehko dinu handi e, ikusi dut beekin bilera bat sortarondunaz eta e, laneko izugarrizko gogoa dakate, izugarrizko konpromisua eta poza poza ematen du ba ikusti hau handikan jendia hola auzolanin Ego zen gain ingurun zen niguain arte personalki, kulturan eta euskal gintzan eta hoi ikusitut zaitzen dula horrek. Mino, emakumin inguruko gaianen unikusia eta, bueno, izan da, unki garria emozien izan da, ba, iru emakume talde, behen ze guztia, behen den denbol, bolibrin, alein guztiak iten, elkarrekin ados jartzen, diru gutxikin, mino, bueno, izugaruzko kompromisua eta hemendik aurrea zaitzeko ere bai eta lan hori oso eskertzekoa da eta eskarrak eskarrak badakago lorolako jendia herrien ba hoi diru gutxikin, e, ez dut e, pelma izan gai horreke mino dena gu, diru gutxi dola kresillangatikan udalare oso gaizki da bilera diruz eta eta emakume ba, bueno, eta ez da gitik igual gizon ezkon batzuk ebadbiltza tartin eh nik e, eh astu na inola ze milioni 1000 bileretan emakumeak zeuden, eta bueno ba hoi E, lehiura garrila dela ilusio horrekin lari nahitzea, indiru gutxikin eta prestutasun horrekin. Biren, e, ondo iritu bai. mazatiu pixkat errepasatuko dugu, bueno, eazte oso oso bat hartu dutela, mm -hmm. eta, bueno, bai, esan zuen dutela, harri dela, ez? Marekatu? Ostiralian, ba, e, pelikula bat eman zen, Ondoren itzaldi ja, e, lilatoan ja, parte hartzeko deialdiare hintuten, parte mm -hmm. hartu zuten, eta bueno, ja, gaurtik aurrean, edo, bueno, aste hartetik aurrean, ba, erakusketa, bueno, erakusketa, este huzien dago bai udaletxian, Oida, eta bai Emanuel B... Leikuna Bibliotekan, Oida. eta gego, ba, e, itzaldia emakumea bigarren errepublikan, e, bai, zen bai, deialdia zeharako, e, manifestazioa joteko, eta bueno, Baitare, ba, dokumentala edo, ez? E, itz... Izarren argiare botazuten. Baina, hogeita masiko gerra, oi hartzungo emakumena hotik dokumentala, oi da, esan nahi nuna hostiralian izango dela bostetan, bihar, eta, bueno, edo, hendia igual animatu, eta e, bai batian, egun osoko gauzak daudela, ez? Ba, autodefentsikastarua, bazkaria, eta geho, antzerkia. Bai, bai, e... Nei berexiki ainetzen zait bilotzea, eta bueno, plenune ala epatu nun, ba, ostialeko zea hoi ez, dokumentala hoi, eta egio ongo dia, gerra, bueno, hartu dute emakumeen taldik gai nagusi bezala ero, hori gerrako gertaerak emakumin ikuspegitik. Eta horren ingurun, ba, bado erakusketetako bat, udaletxindona zea da, e, Republikako emakumiri buruzkoa, e, irungo elkarte batek ina da erakusketa berez, minua hauei utzi digute, hor jartzeko, eta do hostialeko ekitaldi jaui. Eta bueno, ni batez ere ere bai ziatu nitsan hortan, bueno, ni e, gai hortan ibili naz, e, feminismunez bezela o berdintasunan gaian ez bezela militatseri ibili naz bat gai hortan, ba Katin Chiki taldi noiarzunen, ba zuzen ni ikoitzen haulako gai horrek, eh gure jona 1936ko abuztun eman intuten, zinegotzia zen, EAJakua eta eaman intuten. Lesakan barrena gurdianan ahalakontattzute eta San Kribalko fuerte eman kartzelara eta handiketzen itzuli. Eta Bonbeiitsian bueno, gaioi hitzeei hitze naiaak ezzu hittzen egiten, ino bagenekin ohiola izan zela, ba, atxona emantztela ez zela bueltatu eta amona Felixak elitztela lau mutik alargun, Eta, boi, mutikoz korra, minua guen atiak gutxi izakan, eta urrenak iru, urrenak bost eta urrenak zazpi eta garaia hitan. Eta, da, bueno, nipiskabat, e, zenitzan, parkatu <laughs> gehiagi personalizatzen badut, minua bueno, ba, guen amona eta ez zerkontatu gabe izugarrizko bildurra zuten garaia hartan, eta euskalo, bildurra eta parte eze pasatzen justen, eta belaunaldia dena juntzela behen sufrimentukin eta ben bizipenakin Hiltzila, ezer kontatu gabe, ezta ben seme alabaire zeuruna eta ezta ingurukurire dena isilik. Urrengo belaunaldia izango litzakena gure atxana haike zer gutxi kontatzen zuten eta haike badi juste geienak. Eta hoy badela garaia kontu hoik jakiteko egitan nola izan zin, e, kunetetan eta hobi komunetan dozten gorpuak ateratzeko aurkitzeko eta identifikatzeko eta 70 urte luze pasadia eta garaia, badela garaia, berandu da mino badela garaia kontu hoiden argitzeko eta bakotxa izateko ben familiarrak nun Posible bada, nun nozten lurperatu eta albada rekuperatu hain gorpuzkiak eta bueno, oso, oso gai delikatua eta mingarrila da, eta pila bat eskertzen degenik emakumeetaldiri, ba, gaia hoi hartzia, eta hoi lantzia, eta hoi plazaratzia, eta jendiri jakinaraztia. Eta horren barruan gainea, hortako erabiliko dute horretak, Udalak laguntzen duen proiektu bat, bai oso aberatsa dena eta hor dakaguna ber bezinezko probetxu ikateratzen da Oihartzuaren baitan proiektua, mm horra -hmm. idiaiten, e, inti uste, elkarrezketa bat, eta ohi eta jende adineko jendiri batzubila hildia eta el txorroire nola ez bate ezagutzea eman berdugu herrian ez bakarrik gai honekin eh gai honekin ebai eh? mm -hmm. minordo izugarizko kontupila ba, orduko lengo oiturak eta lengo jolasak eta lengo eh, lan lanbidi eta bueno kontupila bat ai buruz eta bueno ordo jasota tauan falta dena da ba jendik ezagutzia mm -hmm. Bueno, eh, tian, egun eh, guztiko eh e pixkat ze izango da, gainetik. Uf, ba, bai, egun nosokua da bai. Eh, Goizin lakatet autodefensa tallerra, da ezdo, autodefensa autodefensa tallerra, ni kez dut izenikeman, uango ez ez dut. Autodefensa premiek ikusten eta beste lentasun bat zutela, koño, seguru oso interesgarria dela ta hori oso baliagarria dela. Eta oidekate amarretatik ordu batea kiroldegian, izena mandutena jungo dia, eta asko ikasik haute. Gio dakagu, e, bazkaia, intxixun, ez zintzun falta, claro, e, Euskal Herriko... Otsunateko egit... bat, bazkaia bai. da. Bai ba, egitaragu egit batin, otordu otor ezintzen ez falta eta, bueno, ba, anelkartuko gain txixun, eta kontu konta jaiko ga, atzo mordoxkat, eskamatu dintzain, emakume mordoxkat, eta seguru girua badola, kontu badoztela, eta erki pasako dugula. Eta geho, antzerkila, zazpiterritan izango da plenoaretun, eta hemen hasieran eran bakit beste obra bat ekarrit nahi zuten, ekarrit nahi genuen, ezen izan du da, azkenin hau ekarriko dugu, eta Seguro oso obra txukuna dela, e, hemen da kabareta izena du, eta jendiri ba animatu. Uhum. Eta geho, e, barkatu, lehen egitarauan ze hain dugunin, pixkat mirarik kontatu dugunin, ze egitaraua, lehen goi gandekua, nahi pixka bat azpin barratuzte, sandia tenez, Emakumik hongo zin oi hartzun dikanezea, parte hartzea, minio, aserrexe amardoz teo jartzungu bai, emakumik. Bai, badirudi, pankarta baten bai. lelopian edo atera izan diela beti eta, bueno, aurten eskatu zaila es pancarta hoia mateko eta bueno batzuk bai haserratu zila hemen aipatu genun kiroltasun Ah, bai, hemen esatu zuten. Bai, bai. bai, bai. Nek nekien kontua jiatua senta nei batek parte hartzaletako bate kontatu zin eta hoi, eta zai gustatu baina ez arrazoi emandieten pancartantzako erdi aitzakile ote den bai. osea eta bueno, ba haserr edo ztek. Ez dugu gehiu ez dut uste mezi du nikan gehiago komentatzia, zei gu alankas hartu rehingo dugu, nik ez dut zuzenin bizi gaioi, minu baina inu pixka bat hemen azaltzia, ben aserrin kontu hoi. Mm -hmm. Amaitzeko ez dakit zerbait gehiago esan nahizu, miren? herritarrak ba, animatzeko, parte hartzeko, nik uste dut oso egitara uaberatxa dela, eta, ba hoxe, nik parte hartuko dut aldutenetan, autode fentsana hortan izan ezik Zoruna bestetan, eta mm -hmm. eia asko ikusten dugun, da alkarriko ikusten dugunan. Geo, aipatu nienuken, lehenko astean hemen ikergala hartza eta izan genitxun, da ikerrek e, satentzun, bueno, emakumen kartelak eta ikusitut, baina animatu gizonak parte hartzeko. Ba, Egia da, ta, nire saiatzen nazoi, bueno, e, itsegiteuten nintan, hau denan arti ningo dugu eta denak irabaztelateko ga, e, gizarte justo gobalortuko dugu berditasulen aurre egiten dugun neurri jan, eta denantzako izango da berazgarria eta por supuesto gizonezkukin adostuta eta gizonezkukin batea eta importantik zazte gizonake kontu hontan eta animatu eta lagundu. Ba mm -hmm. miren, hirikoien berdintasun ziren gotzia milazker, gurean izategatik izan ondo eta hurrengo arte. Eskarrek askozuei eta nahizuten arte.